Мати, як здавалося, чомусь не радо, починала дивитися, що вона щонеділі вибиралася до неї. Ніби спирати упрост, її не спирає, але Тетяна розуміє свою матір без слів добре. Врешті спиняється Тетяна коло колиби і обзирається. Хатина зачинена. Тетяна надумається хвилину і так кличе дзвінким голосом. Ти вдома? Гай-гай. Відповідає звідкись спритяжний голос Маври, і Тетяна йде за ним. Може, чотири кроки за хатиною, саме над берегом, пропасті Яру, лежить стара циганка на землі проти сонця, пакає свою люльку і вилежується, опершися на лікті. «Ти що, Мавро?» – кличе Тетяна. «Заховалася тут, вигрівається на сонці, мов ящерка в хату зачинила». «Мо перед розбійниками?» Так питає молода Тетяна. «А по правді, їй чомусь нікого ставати нині перед очі старої циганки, що своїми чорними блискучими очима і душу чоловіка чоловіка висотолаб». Мавра, не змінивши позу, на накрихту, ніби не зважає на слова молодої дівчини, дивиться на неї блискучими, Неначе диявольськими очима і питає замість всього. Ти для кого затикаєшся щонеділю червоні цвіти, душко? Невже для старої Маври, га? А вона яка красна, пишна, мов та бояриня, гай-гай. Тетяна паленіє під тим поглядом, одначе відповідає з чистою душею, для себе, мавро. Для кожби нині неділя, але встань сядьмо там, де смерека кидає тінь, а погоді мені ще далі в сонці пражитися, доста упріла, ідучи вгору, а тепер ще й сидіти проти сонця не хочу. І чого ж ти адпа, на сам край пропасті полізла? Не боїся, що колись як заснеш скотися в глибінь? Циганка вишкірила білі зуби. Не боюся, засиплювати не засипляю, а скотитися також не скочуся, хіба що хижун з під синього неба кинеться на мавру і зніме її висоту. Але й того не лякайся, бо хижун, переконавшися, що мавра стара, випустить її аж надто скоро з пазирів, тому нема нічого боятися, хоч би і вже самої оцеї пропасті. А коли хочеш знати. Чому я ось аж сюди ховаюся, зачинивши хоч би і з полудня за собою хату, мов перед розбійниками. То все і справді я перед розбійниками роблю. Нині рано-ранесенько я лише ще нічку досипляла. Коли нараз проклятущі пастухи, змовившись, мов сама чортиця кинулися на мою хату і заверіщали «Мавро, татари йдуть! Давай гроші, Мавро, татари йдуть!» і, що щосили в двері і вікна, роздриготалися на весь сліз і знову вщезли. «Тьфу!» – закляла. Чорти безголовники, самий сон прирвали. Тетяна розсміялася, уявивши собі з малих пастухів татарів і вганяючи за ними розпатлану мавру. Відтак сідаєте обидві мовчки у тінисте місце коло смереки. Коли Мавра розпитується многословно про здоров'я Іванихи, Дубихи, про її господарські справи, відповідає Тетяна якось розсіяно, Заслухаючися, при тим майже несвідомо у шум потоку і яру. Бачить мов з вежі свого місця, що він поблискує в глибині до сонця, як полоще прозоро чистою срібною водою біле каміння а противна стіна сусідньої гори, стрімка і густо заліснена, відділена від них яром. Саме тепер впивала в себе струї заходячого сонця, що відніли, лячися з кисним спадом з гори в зеленого щівно рівних смерек, ніби пронизуючи їх. А вон справді хижун Мавро, перебуває нараз. Многословні розпитування мавра дівчина і вказує на великого хижуна, що навіть не надто високо кружляв над неби, ніби шукав між коронами смерек найкращого місця для себе».